Через це рай, пекло і життя на землі це гра, велика, незбагненна для людського розуму, але гра, гра кінчається тільки там, де йдеться про здобуття пожитку. Але й кішка перед тим як з'їсти мишу, грається з нею, хоч інколи така гра жертви і споживача буває вельми коротка. Зрештою, і смерть грається з людиною хапає її і відпускає, або ж творить хвороби, що також є грою. Все живе живеться при допомозі смерті. Пташка вбиває гусінь та комах, хижа собі подібних. Комахи і гусінь вбивають рослину, рослина ростучи, бере соки із тління мертвих рослин чи живих істот, чи з погною, а погній – це вбите живе. Вовк загризає вівцю, вівця їсть траву, трава з'їдає здохлого вовка та вівцю, без убивства та нищення. Тобто без смерті не може бути ніякого існування. А отже й гри. Робота, зрештою, це теж служниця смерті, бо дає пожиток людині, а пожиток – це вбивство, Отже, робота – це наука знищувати, тобто споживати. І Відтак, єдині струмені в руках Божих для Його вічної і незбагненної гри з нами – це сама гра і смерть. Ось два непорушні стовпи світу, і це так, хочемо ми того чи не хочемо. А злий дух, – спитав Павло, – Оце сказав Самоїл, відповів Сузонт, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою своєю і буде тобі добре. Отже, злий дух такий від Бога, спитав я. Без Бога ні до порога, тобто Бог усе, що є, а все, що є в ньому. Злий дух – це одна із ігорних костей Бога. «Не поділяєш думки Кузьми, що Бог і диявол взаємозаперечні і незалежні від волі один одного?» – спитав я. «Кажу тобі, сатана – це одна із кісток у великій божій грі». «Але гра – це не дійсне, вигадане і умовне», – мовив Павло. «А я думаю, що гра – це надійніша дійсність» бо сама дійсність – результат гри. «Дивовижні речі», – кажеш, – мовив Павло. «Чи ж не Богозневаження називати Бога грачем?» Сказав вже. «Не бачу нічого лихого у грі, а коли так, не заперечую і не осуджую Божої гри, якою є цей світ та дійсність. Але сама гра це також, казав, може бути добре і лиха». Розум людині на те і даний, щоб розрізняти добре від лихого, а відтак – творити добро чи зло. А це значить вести чи добру, чи лиху гру. «А чи мав рацію Кузьма, говорячи про суперечність між любов'ю до Бога та батьків?» – спитав Павло, розширюючи свої благі і сині очі. «Ніякої суперечності не існує», – спокійно відказав Созонт. Ісус Христос сказав, що любов до Бога має бути більша за любов до батьків. І це перша заповідь у першому ряді. А любов до батьків – це перша заповідь у третьому ряді. І зовсім не значить, що тут є суперечність. Святий Симеон міг би цілком пошанувати і Бога, і матір, не порушуючи статуту кожного, бо мав на те час і спромогу. Святий Микита хотів сказати, мовив Павлу, «Розповідь про матір і святого книжна», – спокійно сказав Сузонт. «Узята із життя Симеона Стопника». Та й майже всі розповіді про Микиту з невеликими відхиленнями відтворюють житіє Симеона. Але це може значити інше, сказав Павло.